здалася містеру Просеру верхом без груздя. Цілком приємна пропозиція, переконливо сказав він, розмірковуючи одночасно, кого це він намагається переконати. А коли вам захочеться вихивати склянку другу, сказав Форд. можете розраховувати на нас. Е, дякую, дякую, хлопці, містер Просер остаточно заплутався Воложа люб'язно, з вашого боку, він спохмурнів, усміхнувся, потім спробував сумістити обидві дії. Кінець кінцем він махнув рукою і став крутити на голові хутрову шапку. Лишалося сподіватись, що цей раунд застався за ним. тоді продовжував ход, префект, вам доведеться підійти сюди і лягти. Що що? вигукнув містер Просер. Вибачте, сер, сказав Форд. Можливо, я не досить точно висловився. Але ж комусь треба лежати на шляху, бульдозерів, чи не так? Інакше їм ніщо не завадить знести будинок, містера Дента. Що, що? Знову вигукнув містер Просер. Ну, справа дуже проста, пояснив Форд. Мій клієнт, містер Дент, погодився звільнити місто у калюжі. Лише за однією умови, якщо ви підміните його. Що ти мерзеш? позвався Артур. Форд штовхнув його носиком черевика. Ви пропонуєте мені? сказав професор, силкуючись збагнути, що власне від нього хочуть, підійти, лягти в ключі. «Егеш, замість містра Дента, егеш, горізюку, Галізюку, можна висновитись і таким чином». Тільки на містер Просер збагнув, що саме він, а не хтось інший, є потерпілою стороною, горав впали йому з плечей. Від цього жорстокого світу марно було б чекати чогось іншого». А ви тим часом збігаєте з віспромдентом до де печери, зітхнув він. Так, підтвердив форд, саме так. Містер Просер зробив кілька напівнічних кроків, тоді зупинився. Швиденько, точив він. Так, да, туди-назад. Заповнив його форд. Останнє. Звернувся він до Артура. Поступись чоловікові місцем. Артур слухняно підвівся, він ще не вірив своїм очам. Форд указав просору на калюжу, і той незграбно сів у неї. На його обличчі з'явився вираз глибокого смутку. Йому все більше і більше здавалось, що життя – це просто жахливий сон. Щоправда, сон чужий, цікаво чий саме. Грязюка чвакнула, холодна вода просочилася в його штани, Ринуло в червики. Лише не надумайте за час відсутності містера Дента здійснити свій брудний задум. Суворо попередив Форд. Ну, що ви, що ви? Відповів містер Просер, адже ми уклали джентльменську угоду. Він побачив, що до нього простой представник профспілки бульдозеристів простягнувся у калюжі, наповин і заплювчив очі. Треба було підшукати докази, що він сам не є розумово неповноцінний. Втім, у цьому він був не зовсім певен. Мозок заповнився тупотінням копит тисяч коней, вигуками, димом пожеж. Це траплялося щоразу, коли він вважав себе приниженим і скривдженим. Пояснення такого феномену він не знаходив. Ми можемо припустити, що зовсім в іншому вимірі і могутній хан – Спостерігаючи за цією принизливою сценою, мабуть, Ладен був луснути від люті. А тут містера просера била лихоманка. Він відчував, як холодна рідина промочує одяг. Ну і день. Спочатку прочуханка на роботі. Потім цей похмурий день з приятелем, місце якому на Шибниці. Гордик кочовиків. Все змішалося докупи. Ну і день. Зруйнують дім форда префекта. Це ані скільки не хвилювало.